Інша річ, якби Марта, наприклад, обід вдома варила і зустрічалася з нею коло плити та примуса, невичерпних джерел колотнечі у вправних господарських руках. А так Тетяна Нечипрівна марно шукала достатньої причепки, щоб полаятись сусідкою. Продаючи булочки яблука та чай, аматорам лазень, лагідна жінка сушила собі голову нездійсненими планами помсти. Не дати води, замкнути відхідок, але ці заходи важко було здійснити, не буваючи в хаті саме тоді, коли бувала дівчина». До того ж, вони мали в собі щось незаконне, а Тетяна Нечипорівна в доброті душі своєї якось містично боялася суду. Така може й у суд подати, думала вона. На дусе її спокушало виселити Марту геть зовсім з помешкання, здихатись одним нападом цієї зарази подлянки, хвойди. З цього приводу вона ухвалила мати нараду з орендарем. Тим часом, не своєї і Мартиної мовчанки, вона за кілька день несподівано звернулась до дівчини вранці з войовничою промовою.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 Марта, що переходила кухонний терен, простуючи до Мохартресту, здивовано спинилась. Потім спокійно відповіла, знизивши плечима. «Ви збожеволіли?» І вийшла. Тетяна Нечиперівна розпачливо крикнула і услід потрясаючи каструлею. «Сама божевільна, мерзавка, шлюха!» Марта хутко йшла звичним шляхом на хрещатик. «Яка гедота, бруд!» – думала вона, здригаючись. Це вперше за життя вона дістала на себе стільки отвертого цинізму, брехні базарної лайки. Сусідка закидала їй не більше і не менше, як злочинну спробу звести свого чоловіка – нікчемного і лихого балакуна, якого вона мала необережність пустити на поріг своєї хати. Щось безглуздіше навіть уявити важко. А проте цю нісенітну вигадку цей ганебний наклеп їй кинуто. Дівчині моторошно стало від безсоромності, ницості її сусідів. Як зрештою мало ще знає вона людей. І що далі робитиме кооператорка? А безперечно, Тетяна Нечиперівна щось робитиме. І все тільки за те, що вона покохала».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 За цей час Ліна геть зовсім перемінилася з вигляду. Її риси заокруглились, надмірна гострота їх зрівнялась, і ще недавно негарно вона зробилася вельми симпатична. Привітавшись, як звичайно, Марта теж до свого столу сіла і видобила з шухляди папери. Хвилин кілька минуло в мовчанці. Аж ось Ліна підійшла до Марти, нахилилась до неї і сказала пошепки: Ви, товаришко Марта, мабуть, що нічого не знаєте? А що таке? Ліна зам'ялась. Бачите, мені неприємно про це говорити, але ви нічого не знаєте, я дивуюсь. Позавчора була нарада в директора про раціоналізацію апарату. Вже вчора навіть говорили, та ви не чули, певно. А сьогодні вже списки у великій залі вивісили, багатьох скоротили. Отже, і мене спитала Марта. Вас якраз теж. Вибачте, Марта, що я вам сказала, але я бачу, що ви не знаєте. Це велика неприємність, але можна ще подати заяву. Ну що, Веліно, я дуже вам вдячна. Ви бачите, додала вона соломіць, посміхаючись. Я навіть працювати взялася, ніби я тут служу. А насправді виходить, я вже самозванка. Вона підвелася і вийшла до великої зали, де містились каса установи і бухгалтерія. Там на розлогій стіні, де не було вікон, вивішувано всі накази адміністрації. Постанови місцевкому, плакати, стінну газету. Ось він той список. Вона почала читати разок прізвищ і спинилась на своєму. «М. Висоцька. Діловодка старчастини». У великій залі було вже повно відвідувачів. Цокотіли рахівниці, дзвонили телефони. Стояв стриманий і густий гомін робітного часу. І дівчина тоскно відчувала, що вся ця велика установа.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 Ось зараз відчули як щось рідне, безконечно близьке, як частину свого власного життя. Вона не думала про те, що робити далі, як жити, де шукати нової роботи, а глибоко з журним поривом віддалась свідомості свого вигнання. Адже її вигнано, так, так коло списка нікого скрочених не було. Очевидно, мати дізналась про подію остання, але підійшов якийсь відвідувач, що чекаючи черги, уважно читав поспіль усі оповістки. Тоді дівчина відвернулася. Як ганебно він наде мною помстився, і як швидко подумала вона раптом.